إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة من يطيئ الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يدر إلا نفسه ولا يدر الله شيئا أما بعد فإن أستكى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتو مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد دراج أبراكو دراجي بيرنيسي ودنشن نشوي ختبي ستمنوشم ويبوزتي događaje iz našeg vakta, iz našeg vremena sa događajima ili sa jednim velikim i krupnim događajem iz Sire Rasula sallallahu alaihi ve sellem Govorit ćemo o bitki na Ahzabu i poukama te bitke i povezati to sa stanjem u kome se danas nalaze muslimani Afganistana Mi svi znamo da je Savez koji je danas formiran ili alijansa alijansa protiv terorizma u stvari alijansa i savez protiv islama i muslimana to je danas najveći savez koji se okupio i udružio na Dunjaluku sve vrste i sorte kufra, nevjerstva židovi, kršćani idolopoklonici licemjeri i murtedi svi su se okupili pod jednu zastavu da bi se borili zajednički protiv islama i protiv muslimana protiv jedne jedine države na svijetu koja u potpunosti sprovodi Allahuov zakon oni kažu da je to rat protiv terorizma međutim mi znamo da je terorizam najveća podvala i najveća potvora na islam i muslimane Zato nam je jasno i sigurni smo u to da je ovo novi kršćanski, odnošno novi krstaški rat protiv islama i muslimana. Ovo je braćo novi i Allah zna koji pokušaj nevjernika da utrnu Allahovo svjetlo. Kako kaže uzvišeni u svojoj knjizi, Juriduna li yukfi unurallahi bi afuahihim, wallahumu timmu nurihi walau kerihel kafirun. Oni žele da utrnu Allahovo svjetlo, ali Allah želi da upotpuni svoje svjetlo, makar to bilo krivo nevjernicima, makar to bilo krivo licemirima, odnosno munafisima. Jer njihovi pokušaji su pokušaji ahmaka da utrnu svjetlo sunca. I ti pokušaji neće štetiti suncu. Kao što ni pseći lavež nešteti nebesima i njihovoj uzvišenosti i zbog tog pseće glaveža nebesa neće propasti. Kad se pravi ovaj savez draga braču, kad se pravi i formira alijansa u borbi protiv terorizma, pravi se poslije dešavanja i događanja u Americi, odnosno u Njorku i Vašingtonu. Prije toga nije bilo ni spomena, ni govora o ovakom savezu. To je dokaz bračo Da terorizam nije osim ubijanje Amerikanaca, židova i kršćana. A kad su u pitanju muslimani, njih možete i njih mogu ubijati koliko god hoće, koliko im je volja. Protiv tog ubijstva se neće dignuti velika prašina i neće ljudi na svijetu oformiti nikakvu alijansu da bi se zaštitili muslimanski životi. Kad su u pitanju žrtve u Palestini i danas u Afganistanu i žrtve muslimana u Čečeniji i ubijanje muslimana, civila, djece i tako dalje u Bosni i na svakom drugom mjestu onda o tome niko ne vodi računa. Ovo je dokaz, braćo, da svijet ne gleda osim očima Amerike. Da svijet ne sluša osim učima Amerike. Da svijet ne smatra terorizmom osim ono što Amerika smatra terorizmom. Da svijet ne smatra istinom osim ono što Amerika smatra istinom. I da svijet ne smatra lažim osim ono što Amerika smatra lažim. Zašto je to tako, braću? Zar se desio smak svijeta nakon dešavanja u Njujorku i Vašingtonu? Zar se prije toga ništa krupno ni strašno nije desilo? Zar Muslimani i njihove žrtve ne znače ništa Ako je svijet zaboravio Zašto su muslimani zaboravili? Zašto su muslimani zaboravili i zašto uporno zaboravljaju zlo Koje su im nanijeli židovi i kršćani i koje im stalno nanosi? Gdje je tu pravednost? Gdje je ahlak? Gdje su uzvišeni principi? I očito je da i kad su principi u pitanju Svi principi padaju u vodu ako i njih ne Amerika. I danas vidimo, braćo, da je četiri milijarde, četiri milijarde ljudi se okupilo u alijansu, četiri milijarde nevjernika, još ako tom broju dodamo marionetske vlade i režime u muslimanskim državama, onda je cifra još veća i situacija je, i stvar je još pogubnija. Okupilo se protiv 20 miliona muslimana, protiv 20 miliona muslimana koji Vape za pomoći, barem od njihove sabrače iskom šiluka i dalje, ali njihov zog niko ne čuje. Ovaj savez je najbolji dokaz, brašo. Ovaj savez je najbolji i najjasniji dokaz kolika mržnja kolika mržnja se krije u prcima nevjernika kad su u pitanju muslimani. I Allah Đallašanu nam govori o tome. Spominje njihovu mržnju i kaže... Mržnja izbija iz njihovih usta. Mržnja izbija iz njihovih usta. I vi ste vidjeli odma nakon dešavanja u Njujorku. Odma nakon tog čina terorističkog, kojeg su svi muslimani osudili. I ne moramo mi posebno stalno ponavljati osudu Islama i muslimana tog čina. Oni znaju za to. Oni znaju da Islam takve stvari ne dozvoljava. Odma su pronašli krivca i odma su pustili svoj krik. I kazali su, američki presnjih rekao da iza toga stoje muslimani i da je to krstaški rat protiv terorizma. To jest krstaški rat protiv Islama i protiv muslimana. Posebno se dakle ovo odnosi ova mržnja i ovo neprijateljstvo i ovo sijanje smutnje i pesada na zemlji na židove koji su izvor smutnje one koji su izdali ugovor i savez zat Allahu dželle šanehu i poslanicima kojim je Allah slao pa kako da ne izdaju ugovore koje su potpisali sa običnim smrtnicima i za njih stoji svaka smutnja i njih svaki uspjeh muslimana ražalosti mi čovjeki kroz istoriju islama koliko su se ljudi radovali neuspjehu i porazna muslimana Iz druge strane koliko su tugovali kada bi muslimani pobjedi. Nakon bedra, nakon bedra su tugovali kao mušrici ili čak više nego mušrici. Nakon uhuda su se radovali pobjedi mušrika više nego sami mušrici. I odma nakon toga, odma nakon toga njihove vođe i glavešine dolaze u sufijanu, u meku i traži savjeze. Traže savez kažu ovo je šansa Ovo je prilika Da konačno završimo Sa Islamom Sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam I sa njegom i sa skupinom Malobronom skupinom koja ga slijedi I onda je Bu Sufjan kod Kaabi Na tajnom sastanku sa židovima Dogovara šta prvo i pita Ovo židovi Vi ste sredenici knjigi Tako vam Allah recite nam jednu stvar Vi vidite kakav se raskol Da su između nas i Muhammeda Ko je u pravu? Ko je u pravu? Mi oni? Čija je vjera bolja? Naša ili njihova? Mi napajamo hađije, hod Mi održavamo kjavu. Mi obožavamo kipove. Prinosimo im žrtve. A znate što oni radi, ušto oni pozivaju. Čija je vera bolja? Kao židovi, svakako je da ste vi u pravu. Svakako je istina da ste vi u pravu i vaša je vjera bolja. Jer vi slijedite vjeru vaših pradjedova. Pogledajte, židovi koji znaju poslanika kao što svoje sinove znaju. Jer je opisan i oni su prijetili tim istim mušicima da će doć poslanik, posljednji Allahov poslanik i oni će se zajedno s njim boriti protiv mušika, protiv jelopoklonika. I sada kad se pojavio, oni kažu mušicima vaša vjera je bolja. I Allah šan, objavljuje ajst o tome i kaže a lem tara ilalla lina utu nasiba min al kitabi yu minuna bil džibti vattaguti Jesi li vidio one kojima je da dio knjige kako u šećane i kumire vjeruju i govore za nevjernike, oni su na ispravnijem putu od vjernika, od onih koji vjeruju. Dakle, i to nije čudo za njih, to nije čudo za te splatkarše kakvi su židovi, jer su oni uvijek sklapali savjeza s nevjernicima, a uvijek su tražili utočiste kad su i ovi ubijali i proganjili kod muslimana. I mi znamo čak i kod nas u našoj situaciji, u našem okruženju, da su posle drugog svjetskog rata i u toku drugog svjetskog rata, židovi tražu utočnište gdje? Ovdje kod nas u Bosni. Zašto? Zato što je u Bosni bila većina muslimana. I svugdje u Arabskom svijetu, u islamskom svijetu, nanazili su utočnište kad su bili proganjani kod muslimana, a danas oni ubijaju muslimane. Nemili se i stoji iza svaki ispletki za svih mogućih ratova koje oni podgrijavaju i koje oni raspaljuju. I poslje toga odlaze u plemena Gatafan i Benusulej. To su dva plemena. Nisu su židovi. Otišli su da pridobiju njih za ovaj ahzad, za savez, da zajednički se bore protiv muslimana. Uporedimo ovo sa ovim prije napada na Afganistan, što su radili. To je njihova politika. Šalju svoje zastanike u sve kršćanske, a također i muslimanske zemlje u kojima vladaju ljudi kakvi vladaju da bi ih pridobili za sebe. Da bi ih pridobili za sebe. Jer oni na taj način hoće da ratuju protiv, muslim. Drugačije ne smiju. Drugačije ne smiju. A lahko im je pridobiti sadašnje muslimanske režime. I pridobili su i. Pridobili su i i na taj način hoće i žele da iz jednog luka ubiju muslimane. I u kolijerci, u povoju odma na početku, da završe sa tom stvari. Kao što su željeli to za vrijeme poslanika sallallahu aleyhi ve sellem. Mi još ne znamo. I samo Allah zna ko stoji iza tih stvari. oni još ne izgleda nikakve relevantne dokaze da i iza toga neko stoji. Ali bi sigurno najlogičnije je bilo iza toga stoje židovi. Na osnovu svih moguće analiza, ne samo muslimana. Jer muslimani ne smiju biti pristrasni kad je ovo u pitanju. A otriče se inša Allah ko je to uradio. Ali pogledajte, nakon toga što se dešava. Bez dokaza napada je Afganistan. Imaju saveznike svoje. Imaju saveznike među muslimanima. Nakon toga, da bi stvar zataškali, da bi skrenuli pozornost ljudi ste te stvari izmišljaju novu spletku. Novu spletku hemijsko-biološke otrove, koji sad navodno haraju i zastrašuju Ameriku. Njihova spletka. Šta dalje? Izmišljaju, dakle, ime, da bi napali. Terorizam. Dakle, terorizam je u krvi muslimana. To je simbol njihove vjere. Zato se moramo moriti protiv toga. U Bosni, ovdje, pogledajte šta radi. Nakon tolikog zločina, Nakon toliko i takvog genocida koji se ne pamti u novoj istoriji nad muslimanima ovdje u Bosni, šta radi? Hapsi ponižavaju, vrijeđaju, nema na koji način nas ne ponižavaju i onda između ostalog zatvoraju američsku ambasadu. Zašto? Zašto? Da bi digli narod, da bi uzbudili narod, da bi narod zaboravio na ono što mi se desilo, nego evo sad prijeti opasnost od terorizma. Prijeti je opasno s čitavom svijetu i čitavoj Evropi. Od svih muslimana, ne samo koji nose brade, nego koji praktikuju islam. Koji praktikuju islam. To je jasno i to je očita, očita spletka nevjernika. I Allah, djelašanuhu za ridoje, kaže da su oni ti koji uvijek raspaljuju i raspiruju vatru rata. Pa kaže, kulle ma aukadu lil harbi, apfaha Allah. I kad god raspire vatru rata, Allah je ugasi šire zemnom nared a Allah ne voli ne voli zulumčareni nasilnike ne nevole one koji širi nered. i na zabu su dakle takođe raspirivali vatru rata kako bi zajedno dakle uništili islam i muslimane i pogledajte koje je glicinizma. vođe terorizma vođe terorizma danas se digli da se bore protiv, protiv terorizma i da se obračunaju sa talibanima a ko su talibani I kakav to režim vlada u Afganistanu Kažu islamski učenjaci Između njih je i Šejh Hamud Ukle Ašuajbi Šejha šeyh, Bimbaza Yusemina Čovjek koji ima 97 godina Kad je upitan o režimu u Afganistanu, šta se to tamo dešava Ko tamo vlada, rekao je To je jedina država danas na zemlji U kojoj se šerijac Provodi u svim segmentima života Ima još država gdje se neke stvari šarijata sprovode i države koje su oficijalno šarijatske. Međutim, čak u Afganistanu postoji zasebno ministarstvo odvojeno od svih drugih ministarstava koje se zove ministarstvo za neređivanje dobra, a zabranjivanje branjivanje zla. Dakle, to je cilj. To je cilj utrnuti to svjetlo. Tu ne može američka noga doći. Tu ne može doći njihova lažna demokratija. Ne mogu oni doći tu sa svojim trupama sada dok ovi vlada i dok šarijac vlada niti čak mogu izvještavati odješavam ja sad Afganistanu pa im krivo pa hoće da ukinju Djeziru hoće da ukinju Djeziru jer ne mogu kao što su radili u Iraku da njihova novinar, njihov novinar dođe pa slinca mjesta izvještava ne može to raditi a oni to hoće jer smatraju sebe dežurnim policajcem danas na zemlji oni hoće da ti ustroje i formiraju tvoj život u tvojoj kući U tvojoj avliji, u tvojom komšiluku, u tvojoj državi. Jer oni smatraju sebe vođama danas na zemlji. E to ne mogu Afganistanu raditi. I hoće da nađu alternativu tvoj vlasti. Jer se riječim to zabranjuje. I vallahi vraću. Afganistanci, talibani su obraz danas ummeta. Obraz ummeta. Najponosnija skupina ljudi danas na zemlji. Koja brani Allahu u vjeru. I koju će Allah sigurno, bez sumnje, inša Allah, pomoći. Makar je niko ne pomogao. Makar je niko ne pomogao. Allah će sigurno pomoći. I ako ta skupina bude uništena. Ako ta skupina bude Allahovom voljom uništena. Zato što su muslimani ostali, odustali da se bore za Allahovu vjeru. Neće imati tada ko da brani islam. Biće to pojedinci. Pojedinci koje će biti lahko. Lahko jednom rukom ukinuti Ili u zatvor Ili na vješala i tako dalje Ali ponosne skupine Koja je stala na branijih Šerijata nema, nema osim ove I ako ona nestane sa zemlje Boga mi će biti teško stanje muslimana Boga mi će biti teško stanje muslimana Ako ova skupina bude Nestala A njima je svakako dobro Ako i izginu Na Allahovom putu oni su inša Allah šehidi Ako i pobjede Ostali muslimani imaju malo udjela Ili skoro nimalo U ostvarivanju Allahovog zakona na zemlji I oni se boje ekspanzije te ideje Oni se boje da ta ideja Oživljavanja Allahove vjere I uspostave šarijata u ostalim državama Ne zaživi Da ne izdiđe iz tih okvira I treba je uništiti Kao što su željeli uništiti Allahovo svjetlo Boreći se protiv poslanika stalo je hendeku. Međutim, braćo, ne bi bilo toliko strašno da im licemjerni vladari iz muslimanskih zemalja ne pomažu u tome. Stvar ne bi bila toliko opasna. Jer kiastrice, nevjernice, ne mogu boriti protiv muslimana. Ne mogu se boriti. Amerika je toliko naoružana i toliko prije te, sa svojim nekakvim naoružanjem i busaju se u prsa da su najjači. Međutim, njihova noga ne smije da stane na afganistansko tlo. I još govore, treba smijeniti taj režim i toko muslimana dolazi do njihovoj ušiju i nastijedljaju na takve stvari, na takve provokacije. To je vandalski režim, tamo ljudi nemaju prava, tamo su žene obespravljene, tamo nema infrastrukture, tamo nema firmi, tamo ljudi ne rade. A ko je uništio tu infrastrukturu? Ko je uništio infrastrukturu Afganistan nego Rusije i Amerikanci? Ko je drugi uništio život? Zašto ne slonim svoje otrovne pipke od njih pa da vide kako se izrađuje država? Nego ne daju. Ne daju da se uspostaviš pa da drugi ljudi vide šta je to Islam. Šta je to Islam, šta je istinska vjera i šta je istinski život. Ali licemjeri iz muslimanskih redova ih podržavaju u tome. Podržavaju ih u tome i daju im veliku podršku. Ušli ću s u savez. A i tada su u Rem poslanika s.a.v. Ti tisti koji su zajedno s muslimanima kanjali u safu Kazali šta? Kad su vidjeli da je opasnost Da su duše došle do grla Da nemaju gdje nužze obavici Šta su rekli mu munafici? Koji nisu vidjeli dalje od nosa Koji ne vide ništa osim infrastrukture I tenkovajna uružanja Rekli su Ma vaadan Allahu wa rasuluhu illa gurura <totipra> Ništa nam Allah i poslanik nije obećao osim obmane. Pogledajte u kakvu nas situaciju doveo. Pogledajte kako smo opkonjeni. Pogledajte kako ispaštamo zbog njegove ideje. I tako i danas govore. I tako i danas govore. Oni koji ne vide, oni koji su slijepci od svojih očiju. Ali duhovno slijepilo je slijepilo najgore. I pogledajte koliko im pomažu. Čak tamo nekakav američki hođar iz Šikaga je izjavio da Su talibani rak rana na tijelo umeta koju treba skinuti i odstjeći i odstraniti da bi to tijelo oživjelo. Pogledajte riječi, vallahi to su krupne riječi ako se ne pokaj. Mi znamo za takvog čovjeka, to je bruka za islam, to je uvreda za islamsku zajednju za muslimane i u Bosni na svakom drugom mjestu. Takav čovjek se dobro ugljebio preko islamske zajednice. Mi ne okrivljamo islamsku nego takve ljude za koje znamo kakav su doprinos dali i u ratu i borbi ovdje muslimana za opstanak u Bosni i Hercegovini. Lahko je iz Šikaga to govoriti, da bi ti Amerikanci dali ili povećali tvoju dunjalučku platu. Dakle, to su krupne riječi. To su krupne riječi vallahi kod Allaha Čelešanuhu. Međutim, i druga stvar, da Allaha Čelešanuhu neće dozvoliti i to je sunnetullah, to je njegov zakon koji ga je on uspostao na zemlji da zavladaju muslimani da uspostave šerijat bez sjetu ni diskusije ne je to dozvolio svom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem ni ate nikome ni ate nikome kaže uzvišeni em hasibtum an tadkhulu l-janna wala lamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum masat-hum al-ba'sa wad-dara'u wazulzilu A da ne budete iskušani kao oni prije vas, njih su satrijane i maština, i glad, i bolesti, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i poslanik čak, i oni koji su s njim rekli, kad će već jednom Allahova pomoć. Allahova pomoć je zaista blizu. Zbog čega to li je mi miz Allahul habita minatajir, da bi Allah razvojio dobre od loši, da bi se očistio muslimanski sap. I na kraju bez ikakve sumnje pobjeda pripada islamu. Pobjeda pripada islamu, ispletke nevjernika padaju padaju u vodu. Allah je dao pobjedu poslaniku sallallahu Nakon što su duša došla bila do grla i nakon što Allah objavljuje ajet i kaže vetavunun billahi dhununa. I wallahu se svašta pomišljale. Nebunafici, na nego najbolji od ovoga umeta O Allahu ste se svašta pomišljali Stiglo se Opasnost velika, strah, strah je prirodna stvar, ali mu mi se ne povlači. Iako osjećam strah, zna i siguran da će Allah da pobjedu, da će da Allah olakšanje i Allah je porazio nevjernike. Zato resulsal se na kraju uči dovu i kaže alhamdulillah wahdah. hvala Allahu jedinom gospodarstvu koji je pomogao svoga roba ili u drugoj predaji nasarađun da koji je pomogao svoju vojsku wa hazama al ahzab i koji je porazio neprijatelja saveznike sam koji je sam porazio nevjernike jer Allah je vojske ne zna niko osim on i Resul sallallahu alejhi ve i ibn ishak biljezi predaju da je Resul sallallahu alaikum, nakon te bitke je naići da malo odahne da se odmori došao kod ajice, sjao je, skinuo je na sa sebe pa mu je došao dživel i kaže Ja, Rasulallah, zar ti to odložio na uružanje? He, jesam. He, vallahi, meleki nisu odložio na uružanje. Meleki nisu odložio na uružanje. Nego ti Allah naređuje da opremiš vojsku i da ideš u Benukureiza. Židovi, Benukureiza iz Medine, također još veća opasnost. Neprijatelji zvana, neprijatelji iznutra, s kojim iskopili savez, ali uvijek izdaju. Koji su izdali, poslanika sallam sallam, nakon što im je dao punu zaštitu i da ih kazniš, da ih poniziš, i zaista očekivali su pobjedu kufra, a Allah je dao pobjedu istine, i bili su poniženi, onako kako Allah samo zna poniziti nevjernike na, na Dunjaluku i na Hiretu, i ovu pobjedu je Allah objećao ne samo posljedniku sve sebe, nego svim muslimanima. Svakoj skupini koja se okupi na istini i uzdigne zastavu La illallah", da se bori po tom zastavom do svoje smrti, Allah je objećao pobjedu, rekavši I nama je obaveza da pomognemo mu'mine Allah se obavezao da će sigurno pomoć istinske mu'mine Molim Allaha da brza pobedu istine Alhamdulillahi rabbilu <prav> alamin Wa salatu wa salamu Wa rasulamu Muhammadu wa alihi wa sahbihi Draga bračevo u drugom dijelu hudbe Zbog teškoće situacije U kojoj se muslimani nalazi Želim da skrenem pažnju na koliko stvari Dakle mi danas vidimo da se umet nalazi u možda najtežoj situaciji u svojoj istoriji. Da su ljudi zbunjeni, da ne znaju kako da reaguju, da ne znaju šta da urade u ovakvoj situaciji, jer sve sredstva informisanja i sve vijesti serviraju im dolaze od onih koji mrze islam i muslimane, od onih koji muslimanima žele zlo. I onda pomješana su istina i laž, ljudi su zbunjeni, ne znaju odgovora, ne znaju kojim putem da krenu i šta da urade. Zbog toga bi ja želio da kažem samo nekoliko stvari, nekoliko upozorenja. Prvo, prije svega, braćo, trebamo znati da je ovo iskušenje od Allaha Čelešanuhu. I duhovno, i tjelesno, i materijalno, i kako god hoćete. Jer Allaha Čelešanuhu je obećao da će iskušati svoje istinske robove. Tako da, poslanica Selem kaže, kad ja asabima bilo najgore i kad su dolazile da traže pomoć od njega. I kaže, zad nećeš moliti Allaha za nas. Zar nećeš uputiti Allahu to da nam pomogne? A vidi kako se mučimo. Vidi u kakvom smo halu. Rekao je vallahi. Prije vas su bili oni kojima bi popolovi tijelo, železnom pilom. Ali ne bi odustali od svoje vjere. Moramo biti pažljivi. Moramo biti opreznefimo dozvoliti da budemo od oni za koje Allah kaže. Ima ljudi koji Allah obožavaju po harfu. Formalno. Ako im je dobro, oni zahvaljuju. A ako su u iskušenju... Onda napuštaju neuzbilah i veru i tako izgubaju i njaluke aheret. Na Allaha se slonimo i budimo sigurni da će Allah dati izlaz. Druga stvar, moramo znam da je ovo borba između istine i laži. A izhod te borbe i te bitke je jasan. Jasan kodan, dan. Wallahi, da se okupe i nevjernici koliko i sad ima. I još toliko, i još toliko. I da pozovu pomoć i šeitane i džine. Biće poraženi. Biće je poraženi, u to nema sumnji. Treća stvar jeste... Da ne smijemo dozvoliti da stanemo u saf i u red oni koji se danas borje proti muslimana. Da ih podržimo na bilo koji način. Jer je to Allah Đeležanohu zabranio. Kaže Ibn Tejmije, Resul s.a.v. i njegove ashabi posle smatrali su otpadnikom. Otpadnikom od vjere. Onoga ko ostavi zekat, ko ne bude dao zekat. A šta mislite onim ljudima koji sebe nazivaju muslimanima, pomažu nevjerike proti muslimana. Šta mislite o takvima? I onaj ko namjerno, namjerno, pazite, svjesno, bez prisile, bude stao snima njima u taj je skino vezu islama sa sebe. Taj je skino vezu islama sa sebe. Četvrta stvar, moramo pomoći muslimanima u Afganistanu, u Čečini i na bilo kojem drugom mjestu, onoliko koliko možemo. I peta stvar, želju da upozorim na nekontrolisan objev, Hamas, kako mi to volimo kazati Nekontrolisan izjev nekakvih emocija Koje mogu još više zagorčati stanje Kod nas ovdje, posebno u našem okruženju Ne Nesmimo sebi dozvoliti da pravimo nekakve akcije I nekakve incidente koje Čafir očekuju Koje ne te kako očekuju A posebno nesmimo sebi dozvoliti da dignemo ruku na muslimana Bez obzira o kome se radilo Bio on policajac ili neko drugi Nesmijemo napraviti takav luksuz i takvu grešku i samo samostalno djelovat na bilo kojoj osnovi. Ovo je vakat. Ovo je vrijeme kad će nevjernici podmeta takve skletke da bi raspirili među nama rat. Oni grizu svoje prste što dosta to nisu ostvarili. Ovo je vrijeme Davi. Ovo je vrijeme Davi. Vrijeme Sabra. I vallahi je sada u ovoj situaciji kod nas mislim na odnos prema našem narodu a mi znamo da je Amerika okupirala Bosnu i Hercegovinu I da oni upravljaju ovom državu To nam mora biti jasno Da je bolje igrati ulogu Mladića Koji je želio da bude ubijen Da bi nakon njegove smrti I nakon njegovog ubijstva Sav narod prihvatio vjeru Nego davati našim emocijama I puštati nekontrolisano Da one da rade šta hoće Molimo Allaha da pomogne Islam i muslimane na svakom mjestu Molimo Allaha da uništi kufr Njihove kolovođe i sve nevjernike koji se danas bore protiv muslimana u Afganistanu, u Palestini, u Čećini na svakom drugom mjestu molimo Allaha, Želešanu da uništi i otupi njihovu oštricu da uništi njihovu snagu da ih ponizi i porazi onako kako on zna molimo Allaha, da nam oprosti naše grehe da nas vede u džernet, amin